Порвати це павутиння, вичистити хату, щоб було ясно і свіжо, щоб не видно було нігде й одної порошинки. Подзвонила і увійшов Антоній. «Прошу покликати мені панну Герміну». Герміна увійшла як звичайно, без шелесту, як дух, і стала покірно біля дверей. Сподівалася немилої розмови, уявляла собі, що почує закиди, може навіть вибух гніву за те, що сталося вчора, і в голові укладала собі, що і як має відповідати. Тим часом графиня спокійно, з легкою усмішкою на устах, в котрій можна було рівно добачувати вдоволення, як також і глум, сказала панно Герміну, ви добре й точно, дуже навіть добре сповнили свій обов'язок. Панна Марія видужала, і з нинішнім днем ви вільні». Можете своє знання і досвід присвятити комусь другому, хто більше від неї потребує вашого вдогляду. Мій касієр виплатить вам гонорар, а тут, прошу, прийміть це від мене як дарунок. Графиня подала їй кілька нових дукатів. Герміна зробила великі очі, того вона рішуче не сподівалася. Ніби надумуючись, чи брати, чи ні, прийняла дарунок з рук графині. Хотіла поцілувати її в руку, але почутла коротке «не треба». Це ще більше збентежило її. Пані Графиня гадають, може, що я... Ні, панно Герміно, я нічого не гадаю. Я знаю, що ви своє діло зробили і звільняю вас з нинішнім днем. Прошу, пані графині, те, що сталося вчора, то було тільки одно немилене порозуміння – припадок. Що таке? А то, що пан доктор застали мене за парапетовими дверми Мені причулося, що ясна паночка Кличуть мене, і я бігла туди, але Не сміючи війти, наслуховувала Чи мене дійсно кличуть Чи лиш так мені здавалося Панно Герміно Ви даром виправдуєтесь І всім, що говорите Повно суперечностей Ви ж знаєте, що при столі Обслуговує нас Антоній Це одно, а друге Скажіть, будь ласка, хто вам сказав Про ті тайні двері про котрі, крім мене, пана доктора і Антоні, ніхто не знає. Чому, коли вам дійсно причулося, що паночка вас кличе, не бігли звичайними дверима, як це ви зайшли в тайний кабінет, до котрого давно ніхто не входив? Ви мовчите, не хочете сказати правди? Отже, бачите, пощо дальша розмова? Бувайте здорові, пано Герміно, і бажаю вам, щоб ви ніколи не потребували шукати бічних дверей, коли головні стоять перед вами отвором графиня відчинила бюро і взялася переглядати якісь листи Нагло Герміна припала до її ніг і залилася слізьми. «Пані графиня, такі добрі, такі добрі, як ангел. Мені жаль відходити з таким гріхом на своїм сумлінні. Я дівчина чесна, з доброго дому, але бідна. Жертва несподіваної, непередбаченої родинної катастрофи. Прошу не гніватися на мене, прошу вибачити мені. Я все скажу, я не затаю ані одного слова, щоб тільки не відходити з цього дому, як пес, котрий приблукався і котрого женуть за ворота». Графиня піднесла її, панно Герміно, я не бажаю, я навіть не хочу знати, хто і чому намовив вас на таке діло, це його річ. Зло не скриється довго, я й без вас довідаюся про все, а як ні, то й так обійдеться. Видно, не треба було мені знати. До вас окремого жалю не маю. Диявол навіть єву до злого вчинку намовив. Це буває. Можете відійти спокійно. Я нікому не скажу, що діялося вчора. Воно останеться, як ще одна тайна оцеї палати. Але числю, що ви, маючи чесний хліб у руках, не схочете більше зловживати довір'ям добрих людей і не станете послушним і сліпим оруд'ям у руках чорних духів. Цілої руки ясної пані, сказала крізь сльози Герміна. Бувайте здорові ще раз. Дякую вам, що так пильно доглядали моєї братаниці. Бувайте здорові. Герміна, втираючи сльози, вийшла. Графиня стала нервово ходити по покою. Їй жаль було дівчини з доброго, наглим нещастям зруйнованого дому. Може, вона дійсно в душі не найгірша, може, в неї м'яке, вразливе серце, може, й граф Адольф обіцяв щось таке, що засліпило її і пхнуло на злу дорогу. Це ж так невинно виглядає слухати, про що говориться в салонах, і підслухане передавати йому. Недаром же й говорять, що стіни вуха мають». О, граф Адольф до всього спосібний. І Христина, немов живим, побачила перед собою того пана, свого стрийного чи там первого брата Адольфа. Його й так звали, звичайно, граф.